Ráca, ráca, stoj. Zabudol si, že máš chodiť za kráľom. V kráľovskom zámku a po cestách, čo sú rovné na Kodlň, Ale nie po lesnej húštinách. Konáre stromov by vás dodriapali. A nohy by vám skali doráňali veľičenstvo. Tak prečo nejdeme chodníkom? Hm, Zíšli sme z neho. Veď vravím, že máš chodiť za mnou. Keby som boli išiel prvý. Ja nič také by sa nám nestalo. Vráťme sa nazad, odkiaľ sme prišli. Ako sa vrátiť, keď chodníka niet? A navôľko len samá húština, ktorou sa už od rána predierame. Musíme sa dostať k ľudskému príbytku. Robím čo možno do Radil som vám, aby ste vzali zo sebou družinu. Ty si sa zbláznelo. Keď sa raz kráľ vyberie zistiť, ako žijú jeho poddaní, nemôže ho sprevádzať družina. Počuješ? Čo? Čo? A mne si hluchý, teraz si musel počuť. Sekera, začul som ju až po vás ličenstvo. Tak to mám byť. Kde počuť sekeru? Tam musí byť aj ľudský príbytok. Ponáhlaj sa. to už zapadá. Ak sekera stíkne, k ľuďom nepotrafíme. Človeče, prestaň, počuješ? Počuť, počujem, ale strom musím zoťať. Zablúdili sme. Nemôžeš nám poradiť, kde by sme mohli prenocovať. Prenocovať? No, okrem môjho domu tu široko ďaleko nejaký príbytok nenájdete. Uh, ustali sme. Vari nás od svojho právu, neodoženieš. Aj by som vás pozval k stolu, ale kde má dieťa na svet prísť, tam chlapov nevítajú. I sa Už. Už. Už. To nás chceš pustiť proti noci svetom. Nepoznáme tento kraj. V chalúte, pre vás miesta nie. Ale v núdzi aj na sedníku prespíte. Ani o hlade vás nenechám. Vraj, kto dobročíní, dobrom sa mu odmení. Zaplatíme. Ale panie môj. Načo, že by mi boli peniaze? Čo potrebujeme, to si dopestujeme. Pokým budeme zdraví. Bože, žena moja. Ja, kráľ, mám spad v kope sena. Ličenstvo, veď ste chceli vedieť, ako žije ľud. A ty skoro si ma prezradil. O, tu Tú pesničku už poznám radca. Mal som ísť medzi poddaných s korunou nálave a žezlom v ruke. Myslíš, že by mi hovorili pravdu? Klamali by A ja by som sa nič nedozvedel Takto aspoň zistím, čo si myslia Ako žijú a čo jedia Aj posledný z nich má chlieb I krčak mlieka Len ich kráľovi od hladu cigány V bruchu vyhrávajú No tak, kde je ten senník. Vedma No nepatrí sa mi pred kráľom Ale do Senníka môžeš ísť prvý No choď, čo stojíš Prečo to dieťa nemá? Na se nás ložia a spať nám nedajú. Možno chcú, aby sme vošli do chalupy a privítali dieťa. Myslíš? Ale vy ste si to mysleli, pôjde dobré však, večenstvo. Teda vieš, čo máš robiť. Neviliuj a posvedmi mi hm. na cestu. Videl to svet? Pozrite, veličenstvo Nepozerám to okien. Neobanujete, ak to spravíte. Vidíte tú starenú, čo sa nad kolískou skláňa? É, veď je to krstná mať kráľovských detí. A čo by robila v chalupe chudobného drevoru, bača? Míliš sa, radca. Nože pleč dieťatko. Aby si počulo, čo ti dovienka krstná maď dáva. Keď sa ti 18 rok naplní, k sebe bude patriť, čo priniesla táto noc. Staneš sa mužom tej, čo prišla na svet pred tebou. A že je to dcéra kráľovská, budeš aj ty ku krajovskému zámku prináležať. Čo to trepetá, starena, Nemám dcéru. Možno prišla na svet, kým sme my lesom blúdili. Chcel som syna. Doďkáte sa ho. Keď sa tomu z chalupy, osebnásty rok naplni. Bedára mám synom nazývať. Nikdy. Vojdi do chalupy a povedz tej starenie. Niekdá synovi drevorubača sekeru do vienka. A nie kráľovský zámok. Obávam sa, že by to bolo zbytočné. To, čo sa raz do vienka dá, môže zmeniť iba smrť. Aj si ju vezmem na pomoc, keď bude treba. No čo stojíš? Ber sa do seníka. A ráno uvidíš, ako tvoj kráľ prehlstí kastnú mať. Ber drevo, rúbač. Moja odmena za bedársky nocľah. mešec. No, a v ňom kameň je, alebo piesok. Dokáty, hlupák. Záči to svet slýchal. Toľké bohatstvo pod biednou strechou. No, načo, že by nám to bolo? No, že ukáž, Nech sa na nej ja Dokáty. Mali by sme ich zrátať, muž môj. Vráť mu ich. Nepotrebujeme. Muž môj. Halo potreba opraviť, statok si dokúpime, deti zaopatríme. Dosť máme všetkého. Len rátaj, rátaj, ženička, ale najprv mi ukáž dieťa, čo si tejto noci na svet priviedla. Tamto v kohyske leží. Joj, čiže ja, ja... Ani slňce... Sem s nimi žena... Ja. Nedám... Ešte by si ich po zemi rozkotúľal. Máš krásneho syna. Másak svetu, ale aj ostatné sú vydarené. No, ale takéto šťastie. Naozaj som na své. Som poháta. Tvoje, tvoje, ale pod jednou podmienkou. Som poháta, poháta. No, že si sa tkajte, pami. No, radšej by som šiel, ale aj s tvojim synom. Načo, že by vám bol? Iba, čo by vám na ceste zdržiaval? Nebude mu zlé. V bohatstve, dostatku, doprajem mu všetkého. Poďakujte za toľké šťastie. Drevorúbačovu syna v bohatstve bude bývať. A kto mi bude pomáhať s drevom? Syn je syn, na úžitok bude. Pri dievkách sa v hore chlapskej pomoci nedočkám. Vrádiť no, žena. Váči sen, hlupí, muž môj. S mi nám bude sveta žiť. A synovi nebude pri takom pánovi nič chýbať. A dievky s dukátmi dobre vydáme. Vezmite si ho, pane. Je váš. Spamätaj sa, žena. Či ti bohatstvo rozum pomôcilo? Ber dieťa aj kolisko radca a utekajme, kým si to nerozmyslí. Vrádi, nešťastný sa, kým je čas? Mýl má. Tak musím rátať od znova. Jeden, dva, tri... Sám teraz Musíme sa čo najskôr dostať k rieke. Hoď kolísku do rieky, Racer. Ja? Vary, nechceš, aby som ja robil a ty rozkazoval? Na čo sa chlapče utopí? Ja budem na vine. Ty nie. Jeho krstná matka. Nemala mu dať moju dceru do vienka. Rob čo kážem. Alebo necháš kráľa čakať. Zvodaj, Rieka to skraví za nás. Tedy si plávaj, kolíska. No, že na chvíľu vystri chrbát, bož môj To sme sa od rána po na Pri dobrom hlinárovi až za tmy mlin stíchni. Ale nech je po tvojom Doprajme si odpočinku <síkli> Zdá sa ti. Kde by sa tu vzalo? Ako by ten pláč prichádzal z rieky. Čo by dieťa robilo v rieke? Mohla ho z sa presvedčíme, či je to pravda, či klam. Možno nám chcela spraviť radosť. Darovala nám synčeka, keď sme sa vlastného nedočkali. Kto vie, či má meno? Kto vie? Až to nám už niekto prezradí. Po vode k nám priplával. Nech je teda plaučík. Vyťatko moje. Klauči, do suchého ťa uložím mliečkom nachovám budete u nás sveta žiť. Rieka hnevala Húči a neutícha Možno ju kde si pri Úrka A čo ak nie? Čo ak si prišla po svoje dieťatko? Vre <laughs> dieťatko Len skús uložiť plavčíka do kolísky <laughs> Ani ruka by sa mu do nej nezmestila <laughs> Nemôžeme už rieke dieťatko vrátiť lebo Plavčík vyrástol na mládence. Pomáč! Pomáč! Pomáč! robia tí nešťastníci na rozbúrené rieke. Pomáč! Loďku im prevráti. Pod ich stiahne. Plavčík! Plavčík! Pomôž tým nešťastníkom! Teraz pritiahnem loďku k brevu, otec! Neposielaj ho do rozbúrených vôd. Vieško mu si život zachránil? Dvom urodzeným pánom kráľovi a jeho prvému radcovi. O Kralj kráľ by mal kráľovať. A nie sa v chatrnej loďke prevážať. Král musí všetko poznať, všetko skúsiť. A na loďke som sa ešte neprevážal. Mali ste vyčkať lepší čas. O život ste mohli prísť. Komu zaň poďakovať? Jeho veľičenstvo sa pýta, ako sa voláš. Hovoria mi plavčík. <hým> A čo je to za meno? Sam si ho priniesol, lebo k nám v kolíske porieke priplával. Čo starká, po rieke? E, kedy to bolo? A... Zajtra minie 18. rok Čo nám ho voda priniesla pre radosť hmm. Pristúp bližšie, mladenec Čo si ma tak obzráce? Ako by mu z oka vypadol Len sekeru mu do ruk vtisnúč. O čom to vravíte? Na koho sa podobá? Čo sa toľko vypichuješ? Choď a pozáňaj kráľovi, dajakej suché šatstvo a tí žena mu chutné jedlo prehičtaj. Už si da čo vymyslel, raca. Je to drevo Lubačov sína. To viem aj ja. Ale ako sa rozbavíme... To by som rád vedel. Ak na nič neprídeme, zajtra sa stane mojím zaťom. Už to inak nebude. A bude. Sám ho pošlem na kráľovský zámok, ale miesto mojej dcéry nájde smrť. A, bojím sa, že vám nerozumiem veľičenstvo. Nemusíš rozumieť. Píš, kráľovná. Tomu, čo ti tento list prinesie, daj stiať hlavu. A nech sa tak stane, kým zajtrajší deň pominie. Chcete poslať plavčíka s listom? Prikáž mu, nech vysadne na koňa a nech sa náli na kráľovský zámok. <laughs> Čaká o šťastie, čo mu krstná mať dala do vienka. Stoj, koník. A či ideme dobre ku kráľovskému zámku, starenka? Ak sa budeš držať tohto chodníka, ešte pred otmením k nemu dôjdeš. Plaučík. Vy ma poznáte? Veď som ti krstná mať. Pri kolíske som ti stála a kráľovskú dceru do vienka dala. Je to aj vôľa kráľová. Tu v tomto liste stojí, že nám majú zaraz svadbu schystať. A prečo mi beriete list? Len si ho poza chrbách preložím z hľavej ruky do pravej. A čo vraveli ústa kráľa, moja ruka stvrdí. Teraz naozaj v liste stojí, že kto ho na zámok prinesie, má sa stať mužom princeznej. A čo tam bolo predtým? Kam si sa podela? Starenka! Len si tak zmizne. A vraj krstná mať. Však ani nebola. Iba som mi zazdala. No, ale pre istotu sa tohto chodníka nepustím. Možno ma naozaj ešte ku kráľovskému zámku privedie. Č čo to robíš, slova? Marile, nechcete tanzovať na nádoru. Aj keď mi nohy od ustali pri takej muzike nepostoja. Vyhráva ani niečo by sa všetci čerti ženili. Máš pravdu. Čertov som tu jak živ nevidel. Vyhrávajú inému. Ale komu? Chcem to zaraz vedieť. Sluhovia! Sluhovia, čo sa tu deje? Kam sa podeli Kráľovský zámok bez slov. Najskôr budú všetci pri tej muzike. Otče, očke, krásny darček si mi nemohli poslať. Darček, aký darček? Prečo si celá v bielom cerénka? sa patrí byť v bielom. A ty sa vydávaš? Veď vy ste mi ženicha vybrali. Oh, odstúp od princeznej bedár. Kráľ môj, odteraz jej budem vždy stáť po boku. Je to moja žena a ja ju ľúbim. A ja, otče. Zatáčili sme sa jeden druhému. A na váš príkaz sa stal môjmu mužom. Na môj príkaz? Nie, nie, to nedopustím. Spamätaj sa, muž môj. Najprv v liste prikážeš, aby sme zaraz svadbu vystrojili a teraz si zaťa ťa vyháňaš. Nič také som neprikázal. Je to list od teba? Je aj nie je. Podpis je môj ale o svatbe v ňom nestálo ani slovo. Tak to tam musel niekto pričarovať. Pavčík, išiel si s listom rovno na zámok, ako som ti prikázal? Áno, kráľ môj, iba jednej starkej som sa na cestu pýtal. Vravela, že mi je krstná mať. Ja nešťastný. Vzala si do hlavy, že bude vaším zaťom. A čo si zaumienila, to sa aj stalo. A to teda nie. Priženil si sa do mojej rodiny, paučik proti mojej vôli. A uvidíme, kto je silnejší. Či ja král, alebo hlúpa starená. Môj žiaľ a plač môže len vtedy pominúť, keď mi tri vlasy od vratka prinesieš. Chceš mi muža zahubiť? Z tej cesty sa ešte nikto živý nevrátil. Neboj sa, princezná. Láska všetko premôže. Vrátim sa. Splním vôľu svojho kráľa a otca. Nenazývaj ma tak. Nemáš právo. Poči si vyplačem, ak sa mi plaučiť nevráti. Dieťa moje nešťastné. Či som ťa preto na svet priviedla, aby si sa súžovala? Vrátim radosť na tento zámok. Vyberiem sa zavratkom a prinesiem od neho tri zlaté vlasy, čo vám slzy osúšia. Plavčík, plávčík, a či si to dobre rozmyslel? Slzy osúšať to nie je také jednoduché. Ľuďom musíš pomôcť. No nie tak ako kráľ, ktorý po kráľovstve chodil a skôr zlobu a závisť rozdúchával namiesto to toho, aby lásku rozsieval. Nestrašte ma, krstná máť. Urobím všetko, čo sa bude dať, aby som slzy nielen na kráľovskom zámku osúšil. Čo robíte so zjedludkovia? Studni nedvody. Zodňa na deň vyschla. A variú chcete so zami naplniť? Tie nám smedne uhasia. Plač s nami, Mádinec. Možno sa nad nami Zem zľutuje a vráti studni vodu. He? Možno vráti, možno nie. Ale jedno je isté. Plač vám nepomôže. Máš pre nás lepšiu radu. Ja nie, ale. Vratko ju najisto poznáš. Ten? Kto by sa opovážil predstúpiť pred neho? Bez vody umrieť alebo pod jeho mocnou rukou naposledy vydýchnuť? Či to za jedno nevýjde. Vie to, čo imi nevedia. Čo... Začuje, čo k ľudskému uchu nedolahne a dovidí, kam ľudské oko nedovidí. Nám neposlúži lebo sa nikdy o našej biede nedozvie. Nik z nás nemá odvahu vybrať sa za ním. A ja k nemu už sedem dní a práve toľko nocí putujem. Viete čo? Popýtam sa, o čo treba robiť, aby sa studňa znova napodil. Vezmi si túto čutoru na cestu. Je v nej to čo máme. Posledné kvapky vody, čo dala studňa. Svetťu a sľub, čo si nám dal, pripomenie. Ja, Im sa mesiac naplní. Znova sa stretneme. O, o, Nepíj, plavčík. Tá voda ti raz pomôže. Kto sa mi to prihovára? Či si krstnú mať pohlase, nepoznávaš. A prečo sa mi neukážeš? Lebo som na sedem dní cesty od teba. Len môj hlas ťa na ceste spreváza. No, asi sa mi marí. Od smedu počujem už aj to, čo nikto nevyslovil. Človek, prečo? No, radšej sa vody nedotknem a osmede ostanem. <Sým> v <význam> Paríži sú na tom slzavé nutkove. Kam sa pohne vymať náreky po čúbach? Hej, nutkove, čože horké slzy prelievať? A či nevidíš, že nám hruška vyskala? Vzdy v jariu kvety obsypali, líst je za odelo. A na jesenie konáre oťažili od duteseného ovocia. Zasaďte nový strom. A časom vám dá ovoci aj za vyskutú hrušku. Nie je hruška ako hruška. Na tejto zázračné plody dozrievali. Kto do nich zahryzol? Zaraz ozdravím. <totipraven> <totipraven> Teraz sa nás budú v držať, nás smrť, nás utrápia. <totipraven> A čo je na svete taký chor, čo môže vaše rušné omocie vrátiť? A nie je, je to v moci človeka. Ani vo Vratkovej. A nespomínaj Vratka, ten ľuďom nepomáha. Na druhých svetých posiel. Zďaleka sa mu treba vyhnúť. No vidíte, a ja som sa za ním vybral. Skúsim oh, sa ho oh, popýtať oh, na vašu hrušku. Oh, oh, Hori si sa, so. no, naozaj no. pustil za ním? Dnes minie dvakrát sedem dní a práve toľko noci, čo za ním putuje. Pravel si, že sa na hrušku popýtaš? Dobre ste počuli. Vezmi si teda to najvzácnejšie, čo máme. Poslednú hrušku, čo na strome dozrela. Možno sa ti na ceste zíde. Ďakujem vám dám si od obatvoška k čutore, čo som od nešťastníkov ako vy dostal ak vo viere vo mňa vydržíte možno sa aj môjho návratu dočkáte daj na seba pozor, ládenec na ťažkú cestu si sa vybral ale veľa dobrého pre ľudí zmôžeš ak nám pomoc prinesieš. Jo, sa sami do brucha celá cigánska kapela nasťahovala Že mi v ňom tak vyhráva Aj keby som mal aspoň kvorku chleba hmm. Ale ten som už nevidel trikrát 7 dní A práve toľko noci, čo som na cestách Vziem hrušku Možno ma trocha zasíti A aj sily vráti Nejed z hrušku, plaučík Možno ti onedlho život zachráni. No, to ste zase vy, krsná mať. Najskôr ste mi bránili uhasiť smet. Teraz mi nedáte zahnať hlad. No, ste mi vy, pekná krsná mať, keď mi všetko zakazujete. No, prečo nič nevravíte? Ozvite sa. Načí. Možno, možno, som jej hlas ani nepočul. Iba sa mi zazdal, veď nečudo, od toľkého hladu. Rieka, ryby sa v nej dovysoka vyhadzujú. Chytím si jednu a bude po hlade. Joj, či máte chrbtí, klské, rybiská. Za každým sa mi z rúk vyšmyknete. Na čisto ste ma unavili. A to sa musím ešte cez rieku dostať. No, na tú siaveru netrúfal. Výry by ma nad stiali. Utopil by som sa, čo som aj plavčí. Ak chceš, preveziem ťa cez rieku. A kde si sa tu vzal? Lievozník. Rieka ma priniesla. Už roky prevážam ľudí cez vodu a nemôžem sa tej služby zbaviť. Nikto mi nevie dať rady, ako by som sa znova mohol vrátiť na snúž. Ani od vratka si sa je nedočkal? Od koho? či si už počul, aby niekomu z ľudí pomohol? <laughs> Iba, ak na druhý svet. Skúsim sa ho ja na tvoju službu popýpať. Vie všetko, isto ti dá radu. Budem ti povďačný, ak mi pomôžeš, Spánok, spánok ťa zmáha, zdriemni si, na druhom brehu ťa zobudí. Joj, pri tomto burácanie rieky prievozník človek ani oka nezažmúri. Nevieči rieka spieva, alebo či plače. Si na druhom brevu, môže si lahnuť do trávy a spať, koľko sa ti žiada. Len v tom spánku nezabudni, že si mi slúbil radu odvratku. Plavčík, nespí. O chvíľu sem príde vratko. Pošli ťa na druhý svet, ak ťa tu nájde. Ale ak stihneš k vratkovej materi dobehnúť, možno ťa pred ním zachráni. Joj, ja, mohol som si myslieť, že mi ani spánku nedožiť, že ťa mať. Ale pôjdem ďalej. Lebo by som už aj tak nezaspal. Čo ste sa tak v táčence. Goblo ste z ničoho nič vzlietli. A prečo vy stromy vysoko nad zem svoje konáre dvíhate? Chcete si ich pred niekým uchrániť? Že by mala krsnávať pravdu a vratko sa sem blížim? Stoj, smrteník! Viem, že si na 3 míle predo mnou. Vidím ťa! Darmo sa k stromu tisneš, darmo utekáš! Už som len na dve míle od teba. Hehehe. O chvíľu ti naťah dýchnem, lebo nás už len jedna míľa delí. Varovali ste ma pred vratkom stromy. Aj uchrániť by ste ma pred ním mohli. Ty nedarujem, plavčík. Strom si mi na nohu pustil. Odhodím ho a zaraz do svojich rúk lapím. Kým dokryvkáš k dávno budem za vrk stolom sedie. Vstaneš sa, ty z mojich rúk živý, hej, nedostaneš! Utekáš, mládenče, utekáš, ale pred mojim synom neujdeš. Pomôžte mi starávať. Proti vlastnému synovi? Celý svet je proti nemu. Kaďal prejde, tadiaľ skazušíri. Či to môžem zmeniť? Vedno by sme možno ľuďom slzy osušili. Čo tam po ľudských slzách? Aj ľudia len na seba myslia. Prečo by mal byť vratko iný? Nesúte ich podľa vratka. Zlo im dal a zlým sa odplácajú. A či vy, vy ste dačo spravili, aby bol vratko iný? A čo také by som mala spraviť? Pripraviť si na otri zlaté vlasy, ktoré tebe šťastie prinesú? Viem, že sa s ním musím stretnúť. Potrebujem jeho tri zlaté vlasy a tri dobré rady, aby sa ľuďom slzy osušili. Ach, ľuďom ty nepomôžeš a seba zahubíš. Či nevieš, že kto sem príde, musí zahinúť? Počuješ? Môj syn prichádza. Rýchlo sa schovaj. Nesmieš sa do večera dostať môjmu synovi do rúk. Vtedy jeho moc nad ľuďmi slabne. Ale on ťa zaraz dostihne, lebo je rýchlejší ako ktokoľvek imí. To sa ešte uvidí. Aj keď je do večera daleko, zmerám si s ním sily. Stoj, plavčík! Lebo inak storaké moky podstúpíš, kým ťa pošle na druhý svet. Ale najskôr si ma musíš chytiť, vrátko! Sa Lebo som to ja chcel. Už hodnú chvíľu ťa čakám za vrch stolom. Keby ma noha nebolela. Mm. E... Mohol by som ti bolest utíšiť. Ty? Veď ty si len obyčajný smrtelník. Ale táto hruška má zázračnú moc. Sem Hmm. <skrý> Nebolí. Len tancuj od radosti nožička, že si sa uzdravila. <skrý> Už aj rýchleho plavčíka dobehneš. <skrý> Trasa plavčík, lebo ti posledná hodina odbila. Tože to, synček. Vary len nechceš plavčíkovi ublížiť. Zbavil ťa bolesti, tak ho nechaj pri živote. Prespí v kúte a na svita odíde. No a aby na teba dobre spomínal aspoň jeden človek, daj mu čo si zažiada. Ja... Videl to svet, aby som ja ľuďom pomáhal? Čo keby si mi dal jeden zo svojich zlatých vlasov? Čo to robíš, mamka? Len jeden z tvojich zlatých vlasov som pre človeka vytrhl. Máš hustú hribu. Jeden vlások ti nebude chýbať. Keď ti už tá hruška nohu uzdravila, povedz. Prečo vyschol strom, na ktorom dozrela? Mm, lebo mu korene veľký hat omotal. Keď ho vykopú a zabijú, hroška znova zakvitne a dá plody. A nezdržuj ma, podarovníci ľudský čern. Ustal som. Hm, spadlo mi len si ľahni, synček. Budem ti v zlatých vlasoch ískať, aby sa ti sladšie odpočívalo. Mamu, čo to robíš, mamka? Zase si mi zlatý vlas vytrhla. A, to sa ti iba prisnilo, synček. Neprisnilo. Vôbec som nespal. Lebo po tej hruške, čo som zjedol, ma strašne smedí. Napíš z tejto čutory, Vratko. <totipravene> Chutná voda. Hrdlo zvlažila. Smet uhásila. Škoda, že studňa, čo ju dala, vyschla. <totipravene> Lebo má na dne žabu. <totipravene> Keď by ho vyhodili, bola by tá studňa znova plná. Tu máš druhý zlatý vlas, mládenček. Už mi len jeden chýba. Tak. Teraz už máš všetky tri zlaté vlasy. Ponáľaj sa z tejto chalupy z tohto miesta, Pavčík. Ďaleko od to si budeš istejší. Aj keby som chcel ísť, nemôžem. Prievoznik ma do loďky nevezme, lebo nemám pre radu, ako by sa mohol služby zbaviť. Och, vratko ti ju nedá, lebo sa až nad ránom zobudí. Nesmie ťa tu zastihnúť, lebo peda tomu, kto sa s ním stretne, keď sa musíli vrátia. Musí ho teda zobudiť teraz. Čo je to za chvílenie, keď sa mi pri ňom spať nedá? Prestaň, prestaň, ľudský červ! Prestaň, ak mi povieš, čo má spraviť prievozník, čo roky počúva. Celé dny musí ľuď cez rieku prevážať a nemôže sa tej služby zbaviť. Aha. Nech prvému, na ktorého naďaby, ho hodí veslo do ruky potom sa zbaví toho prevážania. No, teraz máš, čo si chcel a vieš, čo ti bolo treba. Ponáhľaj sa stať, je to mládenec, aby si bol na svítaní ďaleko od tohto miesta. Nezabudnem na vašu pomoc a v dobrom budem na vás pomínať. prevesť na druhý breh. Nesieš mi radu od vratka? Nesiem. Tak sadaj daj do loďky a vravaj. Tak bude to. Až na druhom brehu, keď z loďky vystúpim. Prečo si zdviel veslá úprostred rieky? V brehu je ešte ďaleko. dravý prúd strane na dno, ak mi hned prezradíš ako sa z zničenia zbaviť. Ja zajniem rieke, a ty sa do smrti z tejto služby neoslobodíš, lebo sa vratkovú radu nedozvieš. Roky som pri veslách vydržala. Ešte sa tu chvíľu zaprídem. Ale beda ti, a mi radu nenesieš. Aby si mi veslá do rúk hodil, lebo kto sa jej raz dotkne, bude miesto teba prievozničiť. Dostal si ma, ale ten, čo príde po tebe, inak pochodí. <laughs> Súžte si slziny ľudkovia a vyhrte si rukávy. Treba sa nám koreňom hrušky prekopať. ich had. Len čo ho zabijeme, hruška znova zakvitne a zarodí. Áh. Vrátil si našej hruške v polovici palčík. Berza to tieto dary. Sú tvoje. Zoberiem si len jedno semienko z vašej hrušky. Ak zarodí hruška u nás bude pomáhať ľuďom v našom kráľovstve. Daj sa nám napiť, synak. Pri studni sedíme a smed nás trápi. Lebo vám studňa vyschla. Ani kvapku nedá. <Sýk> nedá? Kým z jej dna žabu nevyberieme. Zavolajte ľudí. Kým sa zbehnú, bude studňa zase plná vody. <Sýk> Zlatil si nám vodu, mládenec Koč, do ktorého sú štyri paripy zapriahnuté Je teraz tvoj Najdeš v ňom bohaté dary za to Že si na nás pamätal Bez darov sa ja obídem Ale koč sa mi zíde Čo najskôr sa mi domov treba dostať <laughs> Nasadaj do koča, mládenec Paripy od nedočkavosti už kopytami hrabú Oni na nádvory, veľičenstvo. Nemôžeš počuť to, čo k môjmu uchu nedoľahlo Nemýlil som sa, plavčík sa vrátil. Nič nevidím. Kam utekáš, cerenka? Muž sa jej vrátil. Musí si ho privítať. Po jej boku do zamku nevkročí, lebo nemá tri zlaté vlasy od vratka. Najisto sa spol cesty vrátil. Čo to robíš, slnko? Tisne sa do zámku a osušuje mi slzy. Nie je to, slnko, ale tri zlaté vlasy od a zase mám suché oči. Aj ty, cérenka. Pozri, ani ja už neplačem. Nevravil som, že nám tri zlaté vlasy slzy osušia a znova môžem kraľovať. A čo tvoj kráľovský sľub? Dal no, som ob slabej chvíli. Plavčík dostane princeznu a mne zostane koruna. Kráľovská koruna na múdru hlavu patrí. Chceš povedať, že tá moja je hlúpa? Ustala od toľkého kraľovania. Oddych si zaslúžiš. Aj mne sa už žiada. Pozri na plavčíka. Zo svojho šťastia môže ľuďom rozdávať. Čo viac možno žiadať o tých, čo kraľujú? Nech teda dokáže, že vie kráľovať lepšie ako ja. Vidíš, som štedrejší ako ty, krstná mať. Ty si dala plavčíkovi do vienka život v kráľovskom zámku, ale ja mu dávam vládu nad krajinou. Čo si to šomreš, muž môj? Že treba zavolať muzikantov. A budú hrať, tým im struny nepopukajú. A my sa budeme veseliť. Až kým od toho neustaneme Dosť už sme sa nasmutili A keby sa nám raz predsa len slzy do očí vtisli Tri zlaté vlasy nám ich osušia